Три дні й ночі Сол провів у безводних горах, годуючи з хлібом із товстою шкуринкою, який приніс із собою, та п'ючи воду з конденсату збірників. Десять тисяч разів за минулі двадцять років він шкодував, що не може на себе забрати недугу Рахілі, що коли вже й хворіти, то батькові, а не дитині. Будь-який батько відчував би те саме, щоразу, коли його дитина ранилася або горіла в пропасниці. Але не могло бути все так просто. У розпалі спеки третього дня – Валяючись на півсній тіні тонкого виступу скелі, сол дізнався, що це справді непросто. Чи міг Авраам відповісти так Богові, запропонувати себе в ефіру, не Ісаака? Авраам міг ти ні. Чому? Ніби у відповідь Солові прийшло гарячкове марення, в якому голі дорослі люди вервечкою йшли до печей, повз лави озброєних чоловіків, і матері ховали своїх дітей під стосами пальт. Він бачив чоловіків і жінок, з яких. У вогні клаптями облазила плоть, коли вони виносили приголомшених дітей із попилу колишнього міста. Сол знав, що це не видіння, а події першого та другого Голокостів, і, розуміючи це, знав відповідь іще до того, як голос знову озвався до нього. Знав, яка вона має бути. «Батьки вже приносили себе в жертву. Цю офіру вже прийняли. Ми на іншій стадії. Що ж тоді? Що?» Ніхто не відповів. Сол мало не падаючи стояв на палючому сонці. Недого головою кружляла чорна птаха, або ж вона йому марилася. Сол посварився кулаком на спежеве небо. Ти використовуєш нацистів як свої знаряддя. Шаленців, монстрів, ти і сам клятий монстр. Ні. Земля стала сторч, і Сол боком повалився на гостре каміння. Хоча подумав, що то можливо, він прихилився до шорсткої стіни. Камінь за з його петерню опалив йому щоку. Правильна відповідь Авраама була покора, думав Сол. З погляду етики Авраам і сам був іще дитиною, як і всі люди в той час. Правильна відповідь для Авраамових дітей була подорослішати подорослішити і запропонувати натомість себе. Чи правильна ця відповідь для нас? Але до нього ніхто не озвався. Небо і земля і досі крутилися. Зачекавши трохи, Сол випростався на непевні ноги, старкров та жості рищаки і пішов у діл, назад до міста. Ні. Проказав він до Сари. «На гіперіон ми не полетимо. Це неправильна відповідь». «Тобі краще, аби ми нічого не робили», – Побілили губи Сари, голос якої тим не менше зберігав твердість. «Найкраще. Я просто не хочу, щоб ми зробили помилку». У відповідь його дружина зашипіла і махнула у вікно, звідки було видно, як їхня чотирирічна донька грається з іграшковими кониками на задньому дворі. ж, у неї є час для нас, коли ми можемо помилятися?» Чинити вірно до нескінченності. Сядь жінко. Сара не поворухнулася, і брунатна бавовняна сукня була трохи забрьохана спереду цукровим сиропом. І сол пригадав дівчину, яка виходила гуляка на берег із фосфоресцентного прибою на плавучому острові Маої заповітної. Ми повинні що зробити. Ми консультувалися у понад сотні медичних та наукових експертів. У неї брали аналізи її кололи, зондували та мордували. «Дві дюжини дослідних центрів. Я побував в усіх храмах Тиря на всіх планетах мережі, куди мені тепер шлях заказано». Меліо з іншими знавцями Гіперіона і Райхсу стверджують, що в догматиці культу тиря не існує нічого схожого на хворобу Мерліна. А серед тубільців планети ні ця недуга, ні ліки від неї не згадуються в жодному переказі. Трирічна експедиція нічовісенько не привезла з Гіперіона. Тепер дослідження на планеті поза законом. Доступ до гробниць часу відкритий лише для так званих пілігримів. І навіть туристичну візу на гіперіон отримати практично неможливо. Зрештою, беручи з собою рахіль, ми ризикуємо вбити її». Сол зупинився, аби перевести дух, і знову торкнувся руки Сари. «Мені прикро це повторювати, жінко. Але склавши руки, ми і не сиділи». «І все одно зробили мало», – не погодилася Сара. «Може нам податися тоді впрощу?» Офірні жертви споміж тисяч добровольців обирає церква ктиря, невдоволено склав руки на грудях сол. А в мережі хоч греблю гати тупого депресивного народу. Повертаються одиниці. То хіба це нічого не доводить? Швидко, нетерпляче прошепотіла Сара. На цих людей хтось або щось полює. Бандити. Голим, похитала головою Сара. Та їй хотіла сказати «ктир». Це голим, наполягала Сара. Той самий, що приходить до нас у вісні. Сол занепокоєно засувався. «Я не бачу в снах ніякого голема. Який ще голем?» «Червоні очі, які пильнують», – промовила Сара. «Того самого голема, якого Рахіль чула у сфінці тієї ночі». «Звідки ти знаєш, що вона взагалі чула?» «Про це є у сні», – розказувала вона. «Перед тим, як ми заходимо в приміщення, де нас чигає голем, то нам сняться різні сни», – промовив Сол. «Жінко, жінко, чого ж ти мені раніше нічого не сказала?» Нині, здавалося, я божеволю, прошепотіла Сара. Сол подумав про свої таємні бесіди з Богом і пригорнув дружину. Ох, Соле, прошепотіла вона йому в плече. На це так боляче дивитися, і тут так самотньо. Сол її не відпускав. Вони пробували кілька разів повертатися додому. Додому, значить, у світ Барнарда. За півдесятка разів відвідували родичів та друзів, але щоразу такі візити руйнували наскоки новинарів і туристів. Нічієї вини в цьому не було. Мегаінфосферою 160 планет мережі новини подорожували фактично миттєво. І, аби вдовольнити свою інформаційну сверблячку, досить було тільки провести універсальною карткою по монідиску термінала і вступити у телепорт. Вони вже пробували мандрувати інкогніто, але шпиків із них не вийшло, тому всі їхні спроби виявлялися надаремними. Відтак, уже за стандартну добу після повернення в мережу їх брали в облогу. Дослідні інститути та великі медцентри. За виграшки забезпечували безпеку в таких ситуаціях, але сім'я і друзі від цього страждали. Рахіль – це новина. «Може ще раз запросити Тету з Ріхардом?» – починала було Сара. «У мене є краща пропозиція, жінко», – проказав Сол. «Їдь сама. Ти хочеш побачити сестру, а крім неї – чути звуки та запахи дому. Побачити надвечеря без гуан, погуляти в полях і їдь». «Їхати самі одній? Я не можу покинути Рахіль». «Дорниці», – відмахнувся Сол. Двічі за 20 років, майже 40, якщо рахувати з добрими днями до всього цього. Хай та м'яка двічі за 20 років навряд чи можна назвати недбалим ставленням до дитини. Просто диво, що члени цієї сім'ї ще терплять один одного, адже ми так багато часу провели разом на кільканадцяти квадратних метрах». Сара подивилася на стільницю, заплутавшись у власних думках. «А хіба репортери мене не знайдуть?» «І ось обзаклад, що ні. Здається, їх цікавить тільки Рахіль». Якщо таки висаджать тебе, то вертайся додому. Але я дам голову на відсіч, що в тебе буде тиждень на гостювання вдома, перш ніж схопляться новинарі». «Тиждень?» – видихнула Сара. «Я не можу?» «Звісно, можеш. Насправді, навіть мусиш. А в мене буде кілька днів, щоби побільше поспілкуватися з Рахілю. Бо коли ти відпочинеш, наберешся сили і повернешся додому, я егоїстично засяду за книгу». «Про Кіркигора?» «Ні, про те, над чим я думав останній час». Задача Авраама. Не найкращий заголовок. Не найкраща задача, заперечив Сул. А тепер іди збирайся. Завтра ми тебе підкинемо до Нового Єрусалима. І ти встигнеш телепортуватися ще до Шабату. Я подумаю, непереконливо промовила Сара. Ти збиратимешся. Пригорнув її Сул. А відпустивши, поштурхав од вікна до коридору і спальні. Йди, до твого повернення я придумаю щось, що ми зможемо зробити. Обіцяєш? Затрималася Сара обіцяю», – подивився на неї Сол, «що придумає до того, як час усе зруйнує. Присягаюся як батько Рахілі, що знайду для цього спосіб». Вона кивнула, тепер вже трошки розслабившись, розслабившись сильніше, ніж будь-коли за останні кілька місяців. Я пішла збиратися. Коли вони з донькою повернулися з Нового Єрусалима наступного дня, Сол пішов полити бідненький газон, поки Рахіль тихенько гралася всередині будинку. Повернувшись назад, Уже коли стіни вбралися в рожеве світло заходу сонця, надаючи їй морського відчуття теплоти і спокою, він не знайшов Рахіля ні в спальні, ні в її інших звичних місцях. Рахіль. Коли Солвінь ніхто не відповів, він іще раз перевірив на задвірку і порожній вулиці. Рахіль. Сол уже був побіг до сусідів, коли раптом із глибокої комори, де Сара тримала різні речі, долинув слабенький звук. Сол мовчки відсунув ширму. Рахіль сиділа за розвішаним одягом зі старою шкатулкою із соснового дерева, що належала Сарі. Підлога була всіяна фотографіями та голочіпами Рахілі в старших класах, перед самим відправленням до університету навпроти карбованої гори на Гіперіоні. У руках чотирирічної Рахілі лежав і шепотів дослідний комлох Рахілі-студентки. У соло серце облилося кров'ю, коли він почув знайомий голос упевненої в собі дівчини. «Тату!» Запитала дитина з підлоги переляканим голосом, у якому чулося відлуння запису із комлога. «Ти мені ніколи не розповідав, що в мене була сестра, а в тебе її немає, малечо». Рахіль насупилася. «То це мама? Коли вона ще не була такою дорослою?» М -м, «Неможливо. Її також звуть Рахіль, вона каже. Як може?» усе гаразд», – спробував її заспокоїти Сол. «Я зараз поясню». І тільки тепер зрозумів, що у вітальні вже давно дзвонить телефон. «Одну хвилинку, сонечко. Через секунду повернуся». Голограма, яка виринула в ніші, належала незнайомому Солові чоловіку. В своєї камери він так і не ввімкнув, сподіваючись скоренько позбутися цього дзвінка. «Слухаю», – різко промовив він. «Пане Вайнтраубе?» «Пан Вайнтрауб, що колись мешкав у світі Барнарда, а тепер перебуває в селі Ідан на Хевроні?» Сол зібрався був від'їдатися, але затримався. Їхнього коду доступу у відкритих джерелах не знайдеш. Інколи з Нового Єрусалима телефонували продавці, але міжпланетні дзвінки були рідкістю. І тут раптом він усе зрозумів. Усередині в нього все закололо і похололо. Сонце сіло і був шабат, Дозволялися тільки екстрені дзвінки. – Слухаю, – озвався Сол. – Пан Вайнтраубен, – проказав чоловік, дивлячись кудись повз Сола. – Сталася жахлива пригода. Коли прокинулася Рахіль, поруч із ліжком сидів її батько. Він мав утомлений вигляд. Очі були червоні, а щоки посіріли від щитини навколо вистраженої бороди. «Доброго ранку, тату!» «Доброго ранку, серденько!» Дівчинка озирнулася навколо і кліпнула. Рідні іграшки, але кімната чужа. Світло інше. Повітрям дихається не так. Та й батько виглядав незвично. «Де ми, тату?» Мандруємо маленька. «Куди?» «Зараз це не має значення. Піднімайся, сонечко. Ванна вже готова, а потім будемо вдягатися. В ногах її ліжка лежала чорна сукня, якої вона раніше ніколи не бачила. Тату, а що сталося? Де мама?» Сол потерщоку. Після аварії минуло вже три дні. І сьогодні був день похорон. Обидва попередні дні він їй казав правду, бо не міг уявити брехні в такій ситуації. Солові це здавалося страшною зрадою, як Рахілі, так і Сари. Але в нього складалося враження, що знову повторити це він просто не в змозі. Сталася нещаслива пригода, Рахіль. Проскриготів він з боленим і тріскучим голосом. Мама загинула. Сьогодні ми з нею попрощаємося. Сол зробив паузу. Тепер він уже знав, що в Рахілі на усвідомлення цього факту піде хвилина, після чого мамина смерть стане реальністю. У перший день Сол не вірив, що чотирирічна дитина спроможна осягнути поняття смерті. Тепер він був у курсі, що Рахіль на це здатна. Трошки згодом, притримуючи дівчинку, що схлипувала в нього на плечі, Сол намагався зрозуміти той нещасливий випадок, який стисло їй описав. МТшки або електромагнітний транспорт мали славу найбезпечнішого персонального засобу пересування, будь коли сконструйованого людством. Її підйомники могли відмовити, але навіть за таких обставин залишковий заряд в електромагнітних генераторах дозволяв аеромобілю безпечно спуститися із будь-якої висоти. Базове устаткування, що запобігало зіткненням МТшок. Не змінювався вздовж багатьох сторіч. Проте відмовило геть усе. У цьому конкретному випадку статистику їхньої експлуатації геть зруйнувала пара підлітків, яка вкрала чужує МТшку, розігналася до півтора маха, повимикавши всі фари та маячки, аби уникнути диспетчерської служби, і врізалася старожитній вікен тітки тети, що саме намагався пристати до рампи міської опери буссара. Крім Сари й тети а також тих самих підлітків, загинуло іще троє осіб, коли обидва транспортні засоби камнем упали в людний атрій оперного театру. «Сара! А ми ще коли-небудь Матусі побачимо?» – питала слипуюча Рахіль. «Вона це робила кожного разу». «Не знаю, сертенько, відповів їй Сул. Церемонія пройшла на родинному кладовищі округу Кейтс у світі Бусара. Біля самої могили преса не з'явилася, але новина ріхувалася за деревами, і притискалися до чорних залізних воріт, наче сердита штурмова хвиля. Ріхард хотів, щоб сол із Рахіллю погостювали в нього кілька днів, але старий Вайнтрауб розумів, який біль він завдасть тихому землеробу, якщо репортери не покинуть свій штурм. Натомість він його пригорнув, коротко виступив перед бурхливими журналістами з за паркану і втік на Хеврон, тягнучи за собою приголомшену та мовчазну доньку. Новинарі спробували були їх переслідувати аж до Нового Єрусалима, і навіть дана. Але їхню зафрактовану мтежку перехопила військова жандармерія, показово кинула парочку посидіти до в'язниці і анулювала телепорт візи для решти. Увечері Сол знову гуляв гірськими стежками над селом, поки Джуді гляділа за сном дитини. Якоїсь миті він помітив, що його діалоги з Богом промовляються вголос і тому намагався не погрожувати небо кулаком, не викрикувати непристойності і не жбурлятися камінням. Натомість він ставив запитання, які постійно закінчувалися словом «Чому?». Йому ніхто не відповідав. Сонце Хеврона сіло за далекими пасмами, і каміння аж замріло, віддаючи довкіллю свій жар. Сол сидів на брилі і розтинав скроні долонями рук. Сара. Вони прожили повноцінне життя, навіть з урахуванням трагедії Рахілиної хвороби, яка нависла, була над ними. І ця іронія, що в першу ж годину відпочинку з сестрою Сол застогнав. Пастка, звісно, виявилася в тому, що вони з головою поринули в захворювання Рахіль. Ніхто з них навіть не замислювався про своє майбутнє після Рахіленої смерті, зникнення. Їхній світ залежав від кожного дня, що його проживала рідна дитина, і ніхто навіть не зостановлювався над будь-якою можливістю катастрофи. Збочений алогізм усесвіту, в якого знайшлися гострі краї. Сол був певен, що Сара міркувала про самогубство в тім, як і він. Але жоден із них навіть не загадував про те, щоби покинути іншого. Або Рахіль. Тієї миті Солус усвідомив, що гнівний діалог, який його народ вів із Богом упродовж тисячі літ, не завершився по смерті Старої Землі, після початку нової діаспори, а тривав наче раніше. Вони із Сарю та Рахілю зараз становили його частину. Він дав болю вихід. І його сповнила гострим, агонізуючим болем рішучість. Сол стояв на скельному гребені й ридав, коли прийшла пітьма. Уранці щойно сонячне проміння залило кімнату, він сидів поруч із ліжечком рахілі. Доброго ранку, тату. Доброго ранку, серденько. Де ви, тату? Мандруємо. Тут чудово. А де мама? Сьогодні вона в ті тоньке тети. То завтра ми її побачимо? Так. відповів сол. А де перевдягайся, а я поки зготую сніданок. Сол заходився писати клопотання до церкви ктеря. Рахілі виповнилося три. Польоти на гіперіон строго нормувалися, а доступ до гробниць часу фактично став неможливим. І тільки з рідкісними прощами докторя люди могли потрапити в їхній район. Дівчинка сумувала, що вона не разом із мамою на свій день народження, але вона трошки відволіклася, коли до них у гості прийшло кілька дітей із кібуцу. Рахілі подарували велику ілюстровану книжку-казок, яку її купила Сара в Новому Єрусалимові кілька місяців тому. Сол трохи почитав Донці на ніч. Уже сім місяців Рахіль не могла прочитати жодного слова сама. Але казки їй подобалися. Особливо зачарована красуня. І змушувала батька перечитувати їх. «Я їй покажу мамі, коли вона повернеться додому», позіхаючи говорила вона Солові, як той вимикав верхнє світло. ніч, дитина», – півголоса промовив він, затримавшись на порозі. «Тату, чуєш?» «Що?» «Знюхаймося». «Збачимося». Рахіль захіхікала в подушку. Продовж двох наступних років Сол дійшов висновку, що спостерігати за рахіллю, все одно, що спостерігати за тим, як кохана людина виживає з розуму, тільки гірше, у тисячу разів гірше. Постійні зуби випадали в неї у проміжку між восьмим і другим днями народження. Замість них повиростали молочні зуби, але до її півтораріччя вони поховалися в щелепах. Волосся Рахіль, предмети і гордощів, покорочило та порідшало. Обличчя втратило знайомі риси, коли вилиці та вольове підборіддя заросли немовлячим жирком. Рухи ставали все менш осмисленими. Спочатку це проявлялося в якійсь випадковій незграбності, коли вона бралася за виделку чи олівець. Але одного дня, коли вона перестала ходити, Сол рано вклав її спати в колиску, а сам пішов у свій кабінет, де тихо і ґрунтовно топив гори в чарці. Уміння говорити стало найтяжчим випробуванням. Її словниковий запас скромнішав, і разом із ним ніби згорав місток між ними, обриваючи останні ниточки надії. Якось після її другого дня народження, поправляючи її ковдру, Сул забарився на порозі і проказав «Знюхаємося». «Га?» – кажу «Знюхаємося». Рахіль загоготіла. «А ти маєш казати «збачимося», – спробував пояснити Сул. «Бачимося», – хіхікала <святувала> Рахіль. Уранці вона це забула. Подорожуючи мережею, Сул брав Рахіль із собою. Тепер йому було чхати на новинарів. Він подавав клопотання до церкви Ктеря про статус пілігрима, лобіював у сенаті собі візу та дозвіл на відвідання заборонених територій та візитував усі можливі клініки та дослідні інститути, які могли запропонувати лікування. Він згаяв місяці, аж поки медики не визнали свою поразку. Коли він утік на Хеврон, Рахілі стукнуло 15 місяців. У старовинних одиницях, якими там досі послуговувалися, вона важила 25 фунтів і мала зріст 30 дюймів. Дівчинка більше не могла самостійно вдягатися і знала 25 слів, найулюбленішими серед яких були мама і тато. Сол залюбки носив доньку на руках. Вряди годи вигини її голівки проти його щоки, теплота її тіла на грудях, запах її шкіри дозволяли йому забути всю люту несправедливість, яка їх спіткала. У такі дні Сол би навіть тимчасово замирився із сесвітом, якби тільки поруч із ним була Сара. Але без того, у сердитих діалогах із Богом, у якого він не вірив, Западали короткі паузи. У чому може критися причина всього, що відбувається навколо? А яку причину можна було побачити в усіх тих проявах болю, від якого потерпало людство? Саме так, подумав Сол, замислившись над тим, що це чи не вперше він здобув очко в цій дискусії. Якщо ми чогось не бачимо, це не означає, що цього не існує. Неоковирне формулювання. Три заперечення на одне твердження. Особливо такої необґрунтованої тези. Саме так, Сол і почав уловлювати сенс. Що? Відповіді на свої роздуми він не почув. Сол лежав удома і дослухався до вітру пустелі. Останнім словом Рахілі було мама, яке вона промовила, заледві їй виповнилося п'ять місяців. Вона прокинулася в колисці і не спитала, не змогла спитати, де вона знаходиться. Її світ складався з їжі, короткого сну та іграшок. Інколи вона плакала. І Сол не міг позбутися враження, що то вона кликала маму. Сол разом із немовлям на руках ходив до маленьких крамничок Дана купувати підгузники, дитяче харчування та інколи нову іграшку. За тиждень до відбуття на центр Таокита до нього завітали поговорити Ефраїм з двома іншими старішинами. На дворі сутеніло і надвечірнє світло падало на лисину Ефраїма. «Соле, ми про тебе переживаємо. Наступні кілька тижнів будуть складними. Жінки хочуть помогти. Ми хочемо помогти. Я ціную вашу допомогу, Ефраїме». Поклав йому руку на передпліччя Сол. Цінує все те, що виробило останні кілька років. Тепер це і наш дім також. Зараз з радістю. Хотіла б, щоб я вам подякував. Але в неділю ми їдемо. Рахілі покращає. Троє чоловіків на довгому ослоні перезирнулися. Знайшлися ліки? Поцікавився Авнер. Ні, похитав головою Сол. Але мені відкрилася причина надіятися. Надія – це добре, обачно прокоментував Роберт. Сол вишкірився, білизною зубів на фоні шпаковатої бороди. Ліпше їй справді бути доброю. Але інколи нам більше нічим хвалитися. Студійна голографічна відеокамера взяла Рахіль крупним планом, коли немовля лежало згорнутим мукалачик калачик в руках сола на знімальному майданчику повсякденних балачок. Отже, ви стверджуєте, почав Девон Вайтшер, ведучий програми, і третя, найвідоміша персоналя в інфосфері мережі що відмови, церкви-ктеря надати вам право повернутися до гробних часу і забарність гегемонії в обробці заявки на візу, що саме ці речі прирікають вашу дитину на це вмирання. Саме так, підтвердив Сул. Переліт на гіперіон триває мінімум шість тижнів. Рахілі зараз три місяці. Будь-яка подальша затримка зі сторони церкви-ктеря або ж бюрократії в гегемонії вбиває дитину. Аудиторія заворушилася. Дивон Вайчер повернувся до найближчої дистанційної камери. Його зморшкова та добродушна парсуна заповнила екран монітора. «Цей чоловік не знає, чи здатен урятувати свою дитину», проказав могутнім у своїй проникливісті голосом Дивон Вайтшир. «І все, про що він просить, це дати йому шанс. Гадайте, він і його немовля заслуговують на нього. Якщо так, то зв'яжіться з представниками депутатського корпусу від вашої планети. Сходіть у найближчий храм Ктиря, номер, якого зараз має з'явитися перед вами». Він повернувся назад до Сула. «Ми зичимо вам удачі, пан Вайнтраубе, і...» – велика рука Вайчера торкнулася з Рахілі. «Бажаємо вам щасливої дороги, наш юний друже!» Камера затрималася на немовляті, поки не скінчився сюжет. Ефект Гокінга викликав нудоту за головний біль та галюцинації. Першим етапом подорожі був шестиденний переліт на Парваті факельним зорильотом гегемонії безстрашний. Солтримав Рахілі терпів. На борту військового корабля зовсім не спали лише жменька людей. Спочатку немовля плакала, але, проридавши кілька годин, тихо пролежало на руках у батька, витріщаючись на нього великими темними очима. І Сул пригадав день, коли вона народилася. Медики забрали грудничка з теплого живота Сари і передали його Солові. Через чорняве волосся Рахілі здавалося не набагато довшим, а її погляд не набагато уважнішим від тодішнього. врешті решт не обоє поснули від виснаження. Сол Снив про те, як блукає велетенською спорудою з колонами завбічки, як секвої, що десь високо над його головою тримали невидиму стелю. Холодний простір купався в червоному світлі. Сол подивувався, що досі тримає немовля в руках. Дотепер вона ніколи не з'являлася в цих його снах. Дитина зиркнула на нього, і сол відчув контакт з її свідомістю, наче вона промовляла насправді вголос Соле, візьми свою доньку, свою одиначку, що її полюбив, ти Рахіль, та й піди собі до світу Гіперіон, і принеси там її ціло палення в одному з тих місць, що про них скажу тобі». Сол завагався і подивився у відповідь на Рахіль, а та зреагувала на батька глибокодумним та ясним поглядом. Він відчув невисловлене «так». Притискаючи її ще сильніше, Лайнтра обступив у темряву і заговорив у голос до цього мороку. «Послухай, більше не буде ніяких офір, ні дітей, ні батьків, хіба що в ім'я такої самої людини, як ми. Час покори та спокути минув». Сол дослухався. Проте відчув лише гупання свого серця і рахілену теплоту на своїх грудях. Звідкись із далекої вишини пролунав виразний свист вітру у невидимих шпаринах. Сол склав руки навколо рота і прокричав. «Це все, і тепер або дай нам спокій, або долучайся до нас, але як батько, а не в подобі збирача пожертв. Перед тобою стоїть вибір Авраама». Рахіль поворухнулася в його руках, коли із кам'яних дверей щось загуркотіло. Колони заходили ходором. Червона сутінь погустішала, а вітак зблякла, лишивши по собі саму темряву. Звіддаля загупили кроки велетня. Сол пригорнув доньку до себе міцніше, як них пронісся з навісніли вітру. Замерехтіло світло, і вони з Рахілю прокинулися на борту безстрашного, що летів на парваті, де вони мали пересісти на корабель дерева Ігдрасіль, яким їм судилося дістатися Гіперіона. Сол усміхнувся своїй доньці віком сім тижнів. Вона посміхнулася йому у відповідь. Це була її остання або ж перша посмішка. У великій каюті Буєра панувала тиша, коли старий учений закінчив свою оповідь. Сол прокашлявся і відпив води із кришталевого келиха. Рахілі далі спала в імпровізованій колисці, зробленій із шухляди письмового стола. Під ногами помірно погодувалася палива, гриміло велике колесо Буєра, а гудіння головного гіроскопа заколисувало своїми фоновими звуками. Господи, тихо видихнула Ламія. Вона хотіла була сказати ще щось, але тільки похитала головою. Мартін Селен заплющив очі і промовив. Позбившися ненависти, душа собі невинність повного скриша. Нарешті бачить, що сама для себе вона і втіха, і велича неба, солодка воля, власне, і небес. Тож хай довкола кривді все погрузне, і кожен міг з вітрами злими лусне. Ніщо душі не збрижить щасних плес. Примітка. Вільям Батлер Єйц. Молитва за мою доньку. 1921 рік. Переклад українського Олександра Мокровольського, 1990 рік. Вільям Батлер Єйц? Уточнив Соловейн Трауб. Молитва за мою доньку, кивнув поет. Я, мабуть, скажу, на нагору, перш ніж лягати спати, озвався консул. Компанію ніхто мені не хоче скласти. На пропозицію пристали всі. Легід освіжав товариство, яке збилося докупи на квадротеку і спостерігало, за трав'яним муром, що з котилося кутилося повз них. Над ними розпростирилося небо, яке зараз нагадувало велику, покроплену зорями та розшрамовану слідами метеорів чашу. Старими, як світ людських подорожей звуками, репіли вітрила і такелаж. «Мені здається, сьогодні варто виставити когось на варту», проказав полковник Сад. «Один вартує, решта сплять. що дві години зміна». «Згоден», кивнув консул. «Я чатуватиму першим». Уранці почав був касати. Погляньте. раптом скрикнув отець Гойт. Усі простежили поглядом напрям, у якому він тиснув пальцем. Поміж огнежарих сузірів різними кольорами ніби спалахували полум'яні кулі зелені, фіолетові, помаранчеві, знову зелені, підсвітлюючи велику трав'яну рівнину навколо геть як блискавки під час грози. У порівнянні з цією виставою зірки та метеори просто бліднули, не здатні привернути нічию увагу. Вибухи. навмання припустив священник Битва в космосі, пояснив Касад, у межах орбіти супутника із застосуванням термоядерної зброї. Після чого військовий одразу рушив униз. Дерево. проказав Гетмастін, показавши світлену цятку, яка летіла поміж вибухів, неначебто бурштиновий камінець на фоні фейерверків. Касад повернувся зі своїм потужним біноклем і дав його товаришам покористуватися. Вигнанці? спитала ламія. Почалося вторгнення? «Найвірогідніше, вигнанці, відповів Касад. І не менш вірогідно, що це їхній пробний рейд. Бачите он ті китиці Це ракети сил гегемонії, які ліквідують своїми контрзаходами бій розвідників і Пінокль потрапив до рук консула. Палахи тепер вибухали значно ближче і були схожі на чим більші вогневі хмари. Можна було роздивитися Порошинку з довгим блакитним хвостом щонайменше двох рекогностувальників, що тікали від переслідувачів і слоту гегемонії. «Не думаю», – почав був касат, але завмер. Щойно корабель його вітрила і травяне море заоранжували відблисками осяйного вогню. «Матір Боже!» – прошепотів отець Гойт. «Вони влучили у корабель дерево!» Лівою рукою консул протер очі. Вогнений уреол тепер було видно неозброєним оком. А от кілометровий корпус та кроно тільки на якусь мить стало можна розрізнити в окулярі бінокля, як вони палали та спалахували, запускаючи дугою вздовж захисних полів довгі огнисті вусики. Поля руйнувалися, кисень вигорав. Помаранчева хмара пульсувала, вирувала і клубочилася, коли стовбри ще раз з'явився на якусь останню миттєвість, охоплений вогнем. А відтак розпався, наче остання живуча жарина в багатті, що догорало свій вік. Там ніхто не міг вижити. корабель дерево Ігдрасіль з його екіпажем та особовим складом клонів і майже розумних ергів рушіїв загинув. Консул повернувся до гетема стіна і спізніло простягнув йому бінокль. «Мені так прикро». Прошипатів він. Високий храмовник брати оптику не став. Він поволі опустив погляд додолу від неба, натягнув поглибший клубук і пішов у трюм, не звернувши ні слова. Смерть корабля «Дерева» стала останнім вибухом. Коли минуло десять хвилин і жоден спалах більше не потурбував вночі, голос подала бронлам'я. «Думаєте, ми їх дістали?» «Вигнанців?» – уточнив касат. «Не факт. Їхні кораблі рекогностірування побудовані швидкими і здатними до оборони». Зараз вони вже в кількох світлових секундах звідси. Вони спеціально напали на корабель дерева, поцікавився Селен. Голос поета був напрочуд тверезим. наврядчим. здвигнув плечі Макасат. Просто підвернувся під руку. Підвернувся під руку, похитав головою Сул Вайнтрауб. Мені треба поспати пару годин перед світанком. Один за одним вони спустилися вниз. Коли на палубі залишилися тільки полковники з консулом, останній уточнив. Де мені краще стати на вахту? Ходіть по колу пояснив Касад «Від головного коридору, де починається драбина. Видно двері всіх кают, входи до кают-компанії та камбуза. Виходьте нагору і перевіряйте сходні та палуби. Не гасіть ліхтарів. Зброю маєте?» Консул похитав головою. Касат передав йому свій жезл смерті. Він на вузькому радіусі. Півметра у десятиметровій зоні враження. Користуйтеся ним тільки в тому випадку, коли переконані, що на борту дерся хтось чужий. Жорсткий повзунок – це запобіжник. Зараз він увімкнутий. Консул кивнув, переконавши, що його палець не торкається гашетки. Я вас зміню за дві години. Касат перевірив свій комлог. Сонце зійде ще до кінця моєї вахти. Полковник подивився на небо, ніби чекав, що там знову з'явиться Ігдрасіль і знову летітиме світляком на своїй орбіті. На нього згори споглядали тільки зорі. Над північно-східним обрієм громадився чорний шторм. Яке марнотратство! Похитав він головою і спустився в трюм. А консул іще трохи постояв на місці, прислухаючись до вітру, який лопотів у парусині, до репіння та та гуркотіння колеса. З часом він підійшов до леєру і замислено прикипів поглядом до темряви.